Sziasztok! Ez a 7 végigvetek újabb adása, ez egy előre felvett adás különböző elfoglaltságai miatt, úgyhogy az EB-nek az eseményeit nem reagáljuk, hanem próbálunk egy kicsit ilyen általánosabbra fogni, ismét hárman vagyunk, itt Gazsó István, Hanta, Pista, Fanta, blogger, Kispesti, Fekő Adam, újságíró és Diós szurkoló, én pedig még mindig Csepregi Boton vagyok, és újságíró, műkedvelő, futballszurkoló. Na, szóval csapjunk is bele ennyit a, a, a felvezetésről. Az lenne a témánk, hogy milyen olyan futballmeccseket, olyan eseményeket tudunk kicsit így kivesézni, amelyek így túlmutattak önmagukon, és ilyen társadalmi hatásokkal bírtak. Miért érdekes ez nekünk szerinted? Ö szerintem ez, ez, ez, ez ugye egy mindenképpen fontos téma, mert Magyarországon ugye hajlamosak vagyunk azt írni, hogy egy ilyen kis sziget vagyunk, és egy teljesen egyedi hópihez ez az ország, és valamiért úgy gondoljuk, hogy mondjuk nyilván a legendás 6-3, amiről ugyebár óriási falfestmények születtek, könyvek, sokassága, stb. stb., és az, hogy mi az identitásunk egyik alapjának gondoljuk, az egy ilyen nagyon furcsa, fiatalosan szólva krípi dolog, Miközben valójában tonnányi olyan futballmeccs van, ami nem csak a, a sporttörténet elmileg fontos, hanem, hanem nemzetek önmeghatározásának a részévé változott villám gyorsan, sőt van, amikor már abban a pillanatban azzá vált, amikor lejátszották. Nekem a fogalmam sincs, hogy mennyire meghatározza egy nemzet... Vagy egy, vagy egy ország, mert most inkább ezt a nemzetfogalmat most egy kicsit félre raknám ebbe a témában, mert, mert futball az több országban van, mint a hány ország esetleg klasszikus magyar fogalmak szerinti nemzetként definiálja az ott élő lakosságot. Szóval nem tudom, hogy mennyire van igazán hatása ezekre az országokra. A, azt, azt, azt mondjuk el tudom fogadni, hogy az adott társadalomra egy óriási ösztönző hatást ad, mint például amit most mondtál az előbb, az 53-as 6-3, vagy az rákövetkező egy évben a vagy a évben a svájci VB 54-ben, ami az első témánk is lesz majd, és a német győzelem, és a német győzelem hatásai, vagy a magyar vereség és a magyar vereség itteni hatásai. De az hogy, az, hogy ezek tartós dolgok legyenek, és ne csak egy ilyen, egy ilyen adott mentális többlet, mentális vagy mentális bum az adott adott kultúrkörön belül, az, azon még úgy, még úgy kell gondolkodnom, már, vagy, vagy nehéz elfogadnom, már csak azért is, mert ugye van ez a klasszikus mintázat, hogy, hogy a, a brit nemzeteket tartjuk a, azoknak, a, azok, azoknak az országoknak, vagy azoknak a közösségeknek, ahol a futball tényleg átszövi a mindennapokat. És, és idővel ehhez felnőnek nyilván más országok is, más ö, területek, például a Németországban vagy Hollandiában, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve fölfelé utcaközösségek, faluközösségek és egyéb önszervező közösségek szervezik a labdarúgás alsó szintjeit, és maga a labdarúgás tényleg áthatja a mindennapét ezeknek a kisközösségeknek, de hogy, hogy, ö, hogy azt mondani, hogy mondjuk egy adott mérkőzés hatalmas hatása és hosszútávú hatása van egy ország teljes társadalmi berendezkedésére, vagy arra valamilyen hatással, azt azért még egyőre túlzásnak tartom. Bár kérdés, hogy az adás végére meggyőztök el szerintem, róla, hogy Szerintem, szerintem, itt, azért, szerintem itt azért tehát, szerintem az, hogy tényleges hatással van-e, tehát hogy nem is tudom, gazdaságilag kimutatható hatással van-e, vagy ilyesmi, azon nyilván lehet vicelni, és még a meg is hogy szerintem nincs egyébként, de az, hogy a mentális állapotodon mekkorát tud ez változtatni, az tényszerű. És itt azért érdemes megjegyezni, hogy, hogy ez nem, hogy ez valójában nem csak a futball. Tehát, hogy az, az Egyesült Államokban tonnányi olyan, nem is tudom, a helyi, középiskolai kosárcsapatnak van egy-egy olyan óriási eredményre, amiről még 40 év múlva is beszélnek az emberek. Tehát, hogy bár, akkor most... A... Akkor most kb. egy olyanban meg tudunk egyezni, hogy ezek a legendák, vagy akár legendás tornák mérkőzések, ezekbe talán utólag képzeljük bele azt, hogy mekkora hatásuk volt ezeknek, vagy ezek már abban a pillanattól lehetett érezni, hogy ezeknek hatásuk lesz az adott társadalom vagy ország. Szerintem ezt nem fogjuk eldönteni, hogy ezek belemagyarázások, mitoszteremtések, legendagyártások-e, de az önmagában szerintem mindent elmond a futballról, hogy a futball alkalmas lesz erre, és a leginkább alkalmas lesz arra, hogy ilyen, ö, hogy ilyen mitoszoknak, a, a, és egy, ilyen ilyen képet alakítsunk Kiróra, tehát hogy, hogy Már mindenképpen a, a futballon tár, futballtársa, ami van belüli szerepét, mindenképpen ö, jel, jelenti valahogy. És én itt kicsit ezt helyre is raknám, hogy, hogy ugye aki hallgatja nem futballszurkolóként ezt az adást, meg bármilyet, ugye mindig föl, fölmerül, hogy jó, de hát miért nem a kajakkenusok, miért nem Kozák Danutának a lapátolásából lesz a hatalmas nagy izé, mitosz? Azért most, ha nem rádióban lennénk, akkor, akkor, akkor sűrűn káromkodnék. De azért, mert hogy ez nem érdekel senkit valójában, ha nyolc országon egy kívül. Kicsit gonoszság, érdekel valaki, csak egészen más. Nyolc országon kívül nem érdekel senkit a kajakénu, amit az embereket érdeklő kajakénut úgy hívják, hogy evezés. Én... Csak, csak nálunk azt nem művelik. Ny nyilván egy kicsit gonosz is tudok ilyenkor egyébként lenni, hogy miért a foci. Azért, mert valahogy az élet egyébként úgy-úgy hozta, hogy legyünk őszinték a magyar bezzeg sport vízilabda előző évi világbajnoki győztesére. Szinte biztos, hogy nem e szokás emlékezni. Szemben a focival, ahol azért nagyjából még az ezt nem annyira követő embereknek is vannak a halvány emlékképei erről. Szerintem a, a, az, hogy ez miért van így, az igazából lényegtelen, és soha nem is fogja tudni senki megfejteni. Szerintem három különböző adást, meg nem tudom, két könyvtárat meg lehetne bele, belőle ö, tölteni, hogy, hogy immenesen így van-e a futballa, hogy az valamilyen fogyasztható dolog, vagy esetleg, vagy esetleg ez már bizonyos elterjedés után egy kritikus tömeged lépet szóval szentem Ezt szerintem hagyjuk, hanem, hanem megyünk is az első olyan, olyan témára, olyan meccsre, ami, ami ami érdekes lehet, nem is egy meccs talán, hanem egy korszak, ugye az 53-as 6-3 magyar győzelem Londonban a Wembyben, illetve az 54-es elvesztett világbajnoki döntő, ugye az arancsapat tragédiája. Itt szerintem, mielőtt a, én, én a, a, nagyon szeretek, nem is, nem is tudom, széllel szembe pisilni, úgyhogy én mind a kettő mesnél majd inkább egy a, az ellenérdeket fél szempontjából mert kicsit, mert az nyilván mindig egy kicsit érdekesebb, hogyha a másik fél mítosszát hallja az ember, és aztán nyilván beszéljünk a magyarokról minél többet. A, nyilván a 6-3 az a magyar önkép alapja, mint már is, ugye 53. november 25-én. Katalin napon, vagy hát Katna, most már igen. magyar futballnapja valójában röviden elmondva, ugye tényleg nagyon-nagyon megvertük az angol válogatottat, soha egy kontinentális csapat nem verte meg azt a válogatottat, ugye ez azért fontos, mert a skótok egyébként már megtették előttünk, de az, az ugye a birodalom része volt. És ebben én pont egyébként tavaly télen egy nagyon jó könyv megjelent erről, egy Matt Clark nevű angol sportújságíró sporttörténész ilyesmi figurától, aki a a, aki az a, hát, tehát, mivel, mivel ugye nyilván nem magyar, nem a szőlősi györféle társaságból írta meg valaki ennek a ennek a, a történetét, és abban határozottan azt állítja angol szempontból, hogy számukra az a birodalmi gondolatnak a brit birodalom nagyságának a ledőlésének volt a pillanata bizonyos tekintetben. Tehát, hogy, hogy az el... Az el tehát, na, bocsánat, egy kicsit körülményesen fogalmazok, tehát, hogy, hogy az abból a szempontból úgy nézett ki, hogy az avittelen érkezett az új, a berögződött, felesleges szokások helyett a kreativitás, a, a, és ez ugye... Arra az országra akkoriban nagyon jellemző volt, hogy annak ellenére, hogy megnyertek egy világháborút, egy, egyre szegényebbek lettek ők is, Ö, azt látták, hogy elvesztették a fontos pozíciókat a világban, és igazából az Egyesült Államok mögötti a másodszegedősök lettek, Ö, nem voltak tulajdonképpen gyarmataik. Ö, tehát, hogy így, hogy így és, és, és hogy még volt ez volt a nosztalgia, hogy legalább a focin focín keresztül, ezt még megértjük, hogy azért itt aztán mégis mi vagyunk a királyok, nem megkérdőjelezhetetlen pozíciók van, annak ellenére, hogy az angolok nem változtattak semmit. És Akkoriban nem csak társadalmi berendezkedésben nem változtattak szinte semmit, hanem a fociban sem, és ez a kettő mindig szorosan összefüggött szerintem. És e, Aztán mindjárt befejezem ezt a mondatot. Na, nagyon e, jó. És, és, és, és ott ez a, ennek a gondolatnak a bedőlése volt, amikor egy, egy, egy, egy, egy kis csapat Kelet-Európából, ráadásul a keleti blogból elképesztő kreativitással, soha nem látott megoldásokkal e, megérkezik, és megtanítja őket a saját sportjukat játszani. És ez ott egy olyan társadalmi ilyen apátiához vezetett, amit, amiről nem szeretünk egyébként beszélni innen, mert ugye mi mindig ezt a saját sikerünként értelmezünk, és olyannyira, és ez persze majd egy kicsit később, hogyha jól tudom, akkor fogunk is róla, róla beszélni, hogy sokan ugye ezen a meccsen játszott az a focista, aki később szövetségi kapitánként 66-ban 66 nyert egy világbajnokságot az angolokkal, és többek közt erre a meccsre építették azt a gondolatot is, hogy nem csak az, az angol társadalmat, hanem ezen keresztül az angol focit is meg kell reformálni, és le kell számolni egy csomó tök felesleges, száz éves szabályjal is, ilyen berögzült felesleges Amit, Amit most így rácsatlakoznék, és én most elengedném ezt a 6-3-mat, mert a 6-3-ról bármennyit lehet beszélni, sőt a 6-3-nak a... akarom kérdezni akarok azért dolgokra. Ja, akkor, kell, akkor old meg a 6-3-mat, mert én a háborúra csatlakoznék vissza, ami... Én, én, én ennek az inverzét akarom uh, boncolgatni, hogy szerintem nekünk semmilyen ilyen hatása nincs a 6-3-nak, semmilyen uh, ilyen jelentősége uh, nincsen, hanem a, később, a későbbi történések fényében lesz ez szerintem egy, egy önmagán túlnyúló ö, mérkőzés. Szerintem onnantól kezdve, hogy, hogy 54-ben, aztán 69-ben, aztán a 70-es években ö, veszítünk meccseket, ugye, meg, meg mindent, szóval elvesztünk mindent, amit bírtakoltunk korábban a, a futballban, onnantól válik, onnantól nő, nő ez még hatalmasabbra, és aztán, én, én például a gyerekként tudtam utoljára rácsatlakozni a 6-3-ra, mert mint egy érzelmileg, egy idő után ez nekem az émeítő múltba révedésnek, az émeítő kivagyiságnak, annak, hogy, hogy valójában nem, hogy elfedjük a sikertelenségünket azzal, hogy egy korábbi e, sikerre mutatunk és abból próbálunk megélni. Nekem, nekem e, fiatal fernőttként ez nagyon gyorsan kialakult a 6-3-ról. Persze, minél rosszabb volt a magyar foci, annál többet beszéltünk a határromról. ról és az aztán... a régi dicsőség. És, most és aztán egy... már puskás intézetünk is lett meg Igen. mindenünk. Egyébként már... én mostanában érzem úgy. azt, hogy kezdjük egy picit elengedni ezt a határmat, at tehát hogy, hogy most jelenleg van egy relatíve sikeres magyar válogatott, és most már nem a határomhoz 3 hoz kapcsolódunk, mert, mert visszakerültünk az európai futballvélkeringésébe, és egy picit ez visszaszorította talán a határmat. 3 at Voltak becslések, amikkel helyen... már ottunk ott lenni, ami sokat számít. És a ke... egyre inkább a helyén ér értékelni. De visszatérve még erre az 50-es évek elejének uh, világfutballjára, ugye ez, a, ez az 53-as uh, 6-3, ez, uh, ez egy világszenzáció volt, nyilván nagyon cikkezték a, a, a lapok, és uh, nagyon sokat beszéltek róla, de a következő évben rendeztek egy világbajnokságot, 54-ben, Svájcban, ahol az, az érdekes, hogy uh, Németország és Magyarország játszotta a döntőt, és ha jól emlékszem, a bronzmeccsen pályra lépett Ausztria. Ha, a, ha jól, a, talán, talán Ausztria volt a én az, az országon megverik a és a 5-3-ra, azt tudom és azt szerintem negyed döntő volt. De az a lényeg, hogy a, a legjobb nyolc közé legalább biztosan három vesztes hatalom is bejutott, aki a világháborúba pár évvel korábban vesztes hatalomként, vagy vesztes országként szerepelt. Ausztria. Hát Ausztria Köszönöm maga módján nyilván a maga jelen volt a, a, a német birodalomban. És a Magyarország és Németország, tehát Németország és az utolsó csatlós játssza egymással a világbajnoki döntőt, kilenc évvel a világbajnok, a, a Lát, európai háború. háborúk vége után. És ez egy óriási dolog valószínűleg mindkét országnak. Ugye most a Magyarország a, az a könnyebb helyzet, a, az a nyilván mindenki tisztában, hogy 1950-re Magyarországon megvalósul a kommunista berendezkedés, átrendeződik az ország. 54 egy legitimációs folyamatnak a része volt valahol a a magyar politikumnak, amire nagyon-nagyon szépen rá lehetett volna feküdni, nem jött jól egyébként ennek a, a rendszernek az a vereség. Németországban viszont egy kettéosztott Németországról beszélünk, ahol, ahol fel kell építeni újra azt, hogy, hogy mi németek vagyunk. Hogy, hogy újra büszkék lehetünk arra, hogy németek vagyunk, és, és ebből a pillanatban Tehát Nem je... csak a kettéosztottság miatt? Nem csak ami Nekik azért volt egy, egy ilyen nagyon közelmúltbeli beli történelmi terhük, amin, amin azért valahogy Valahogy azért túl kell lépni, mert nem lehet sokáig ezt a, ezt a köldöknézegetést csinálni, mert az, az nem egy előre mutató dolog. Igen, ráadásul azt is érdemes hogy lebombázták az ország jelentős részét. Én. És Én... ebbe a pillanatban játszanak egy világbajnak döntőt, amit megnyernek. Igen. Mármint, hogy az ország egyik fele, ugye. mint az ország, az ország az egyik fele, igen. Azért ez egy fontos szempont, igen. Az is egy nagyon fontos, bocsánat, hogy elveszem a szót, hogy, hogy én nekem volt szerencsém közelről tapasztalni, hogy ugye hát a Berni döntő, amit rajtunk kívül Berni csodaként szokott lehivatkozni a magyar sportsajtó, mármint a Magyarországon kívüli része, Ö, ott, ott ennek akkora kultusza van a mai napig, hogy én nemrég kaptam ajándékba egy Berlinben élő jó barátomtól egy nutellás üveget, ami kifejezetten a Berni döntő részvet rész német játékosoknak az arcát tartalmazta. Tehát ez egy ilyen világbajnoki promóció volt. Nem, az, hogy nemrég, az egy két éve talán, vagy nem is tudom már mikor. De hogy ott ennek ilyen nagyon nagy kultusza van, hogy az az egy ilyen sorsfordító esemény volt, amire ugye nagyon szeretjük azt mondani egy kicsit elnagyoltan, hogy ugye visszaadta a németek becsületét vagy tartását az önbizalmukat, az önbizalmukat tartás, ami ugye, az. ebben a formában nyilván egy teljesen üres lózunk de igen, annak ahogy az István is kifej, kifejtette egy nagyon fontos ilyen mítoszépítő része van amit, amit a mai napig nem felejtettek el egyébként Németországban ha megnéztem pár hónappal ezelőtt egy teljesen másik téma kapcsán a, az 54. július-augusztus-szeptemberi Nagyobb Német Lapok címlapjait, és rendszeresen belefutottam olyan szövegekbe, hogy felemelhetjük a fejünket, hogy németek vagyunk, és hogy újra elkezdett az ország arról beszélni, hogy ők bizony németek. Tehát a, ha megnézzük a, a korábbi lapokat, akkor ez a német szó az, egy sokkal kevésbé használt dolog volt. Tehát a, a németségükre kevésbé voltak büszkék, majd jött az 54-es döntő, és utána újra németek tudtak lenni, újra németek lehettek a sajtónyilvánosság előtt is. Ami nyilván egy ilyen országnak, egy ilyen terhelt országnak ebbe a pillanatban egy hihetetlen mentális ö, töbletet adott. A, azért is mondám, hogy valószínűleg a világtörténelem egyik, egyik legfontosabb mérkőzése lehetett a a, ez az 54-es Berni döntő. Hát olyannyira, ugyebár, hogy a mi aranycsapatunk, ami talán, hogyha valamelyik hallgatónk nem követné a, sport, a magyar futballtörténelmét minden egyes nap, akkor, akkor azért, azért emeljük ki, hogy, hogy ez egyébként sportszak egy egészen szenzációs dolog volt olyan tekintetben, hogy a magyar vegyető sokkal erősebb volt. Minden létező elmélet szerint hülyére kellett volna nyerni magunkat. abban azon, Nem csak elmélet, de a csoportmecsek é, során talán. És tehát, hogy ez nem egy. Igen, hogy ez egy vagy vagy ilyen ez egy klasszikus ne. meglepetés eredmény, vagy nem is tudom, valószínűleg óriásit nyertek volna rajta fogadod, <gül> hogyha akkoriban lettek volna. E, és, és ennek fényében való, való, valójában ugye már a magyar történelem szempontjából is egy nagyon nagyon izgalmas, mert hogy ez a, hogyha jól tudom, akkor ez az elvesztett döntő ö, okozta a Rákosi rendszernek az első spontán ö, tömegtüntetésé. Hát vannak kisebb zavargások Budapesten, a Sebességnek a lakását, ami a keleti van, azt, azt kvázi megrohamozzák, aztán nem is tud hazamenni a Sebesség a mérkőzés után. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen nagyon komoly nagyon komoly fel, ö, felzuglás a Budapesten, ugye ezt szeret, szeretjük, vagy szeretik azt mondani, hogy, hogy ennek valamilyen ö, elő, tehát egy valami köze van. Ö, aztán a két évvel később 56-ban történt sajnálatos októberi ö, eseményekhez. Mi hogy neked a sajnálatos? Mert minden majd erről még beszélgetik. Igen, de, de. Ö, amit, amit, szerintem, amit szerintem megint berakhatunk, ugye a, a az erőteljes ilyen költőítózások hát olyan tekintetben, hogyha ugye elfogadjuk azt, már pedig én, én nem találtam olyan okot, hogy ne kéne elfogadni, hogy ez volt az első spontán megmozdulás, mármint hogy, tehát, amikor azért tényleg kimentek az emberek kirakatokat törni, meg ilyesmi, hogyha azt talán megadhatjuk, hogy itt megérezték az emberek annak a lehetőségét, hogy végül is lehet ezt csinálni, de igen, valószínűleg azért annyira nagyon közeli kapcsolat nincs között, bár ugye Eszterházi Pézés egy elég... Ja, egy ilyen fikciós sztorit, hogy mi lett volna, ha megnyerjük. És hatalmon maradnak rákosiék, stb. Igen, neki van egy a utazás a 16-os mélyén. Igen, azt szerintem az egyik legszebb foci sírás, amit el lehet magyar nyelven olvasni. Szóval, hogy az eszterházi is egyiket jól az volt a meggyőződése, hogy ez egy ország sorsát is befolyásoló futballmeccs volt, és valószínűleg nem lett volna szerve ezek szerint 56, hogyha... De hát ezt már nem fogjuk megtudni. Na de van még témátok, így 54-ben, vagy lépjünk át a követ Köszönöm. Én ott tudnék okoskodni a magyar részéről, hogy akkor ez most, hogy mondjuk például mennyi, mennyire érzünk párhuzamot a mostani világunkkal. Természetesen most nincsen rákos rendszer mielőtt a valaki azt hinné, ja, igen. hogy az erre egy... utalgatok. De nagyon sok a párhuzam szerintem. Hát eleve az, hogy, az, hogy egészen megdöbbentő módon igazából a magyar futball az jól látható, hogy jellemzően akkor ment jól, amikor egy ilyen kvázi egyszemély irányítás alatt lévő ö, ország szeretett volna nagyon propagandisztikus célokat ö, kihozni ebből, hogy elérni ebben az egészben. Ö, szerintem a... ez egy tökéletes összefüggés. Tehát, Nem, nyilván ö, semmi köze nincs Szerintem másra. most is, most is látszat összefüggés van a befektetett ö, pénzeszközök és a viszonylagos ö, sikerkorszak, és ugye 5354-ben is, az arancsapat korszakában is ö, látszólagos szerintem a, a, az összefüggés, hiszen All right korábban ö, született, korábban nevelkedett ö, játékosok, ö, bizonyos jó, kimutatható szocialkultális háttérből érkezett játékosok, illetve maga a kapitány 53-ban, ugye a határom után azt mondja, hogy egy skót férfi tanított meg minket így ö, focizni, aki kb. 30 évvel korábban dolgozott ö, Budapesten. Tehát, ö, hogy igazából arról van szó, hogy a politikum megérzi, hogy lehetne ezt használni valamire, vagy hát tudatosan már úgy kezdi. Uh, ugye, de azért az alanycsapán, az ugye ott van, hogy a, hogy a Rákosi nem akarja kiengedni Londonba. Az arancsavadat. Tehát, hogy jönne a, a fél attól, hogy mi lesz. Hát, sőt, ugye kifejezetten azért akarja, tehát, hogy azért, azért ment ebbe bele végül, mert, hogy, mert hogy olyan elképesztő eredmények érkeztek, hogy, hogy, hogy úgy gondolta, hogy ezt akkor mégis fel fogja tudni használni. Ide a... elrepte fél tőle, hogy mivel, hogyha kigapunk hogy Londonban? Ne, hogy ne. De hogy ez egy egyértelmű, de hogy ez, ez nyilván ilyen, ilyen tekintetben sokat segített a rendszer legitimációs céljainak, hogy aztán az elbukott döntő nagyon sokat roncson is a rendszer saját legitimációs ugye ezért, ezért, ezért, ezért borzasztóan veszélyes móka ez. Elképesztően sokat lehetne még beszélni ugye az arancsapatról, meg az 54-es elvesztett döntőről, de most jöjjön egy kis zereszünet, és csak utána megyünk olyan, olyan meccsekre, amik nem feltétlenül a magyar történelme részei. De aztán visszatérünk. De természetesen nem tudunk elszakadni ettől a lángoktól, a lehet kis országtól. We're not creative alike, we're not positive alike. It's coming home, it's coming home, it's coming for coming home. We'll go on getting it's back, back. so getting back, so getting, getting back, so getting back, so it's as coming. As sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember three nights on the show, Jules' remain still clean. I'll be in the ball And there'll be doubts With three lights on the shirt remain still gleaming és térünk haza, hogy, hogy, hogy itt a német-magyar vb döntőre volt 54-ben e, szó, e, és a németekről sok jót el lehetett ennek, e, kapcsán mondani, de nem tud szerintem mindenki ilyen szépen pozitívan építkezni egy világeseményből, egy nagy foci sikerből, és ennek az egyik a legrondább példája szerintem, de nagyon összetett példája az 1978-as világbajnokság, amit a Argentina rendez, és a, a Pista itt kávé mellett elkezdte fejteni, hogy ez mennyire mély sztori, úgyhogy megakasztottuk, hogy el most. Jó, hát egy ilyen aranykosszorús farkasházi fogok kezdeni, mert az egész törté, ugye vissza lehet kapcsolni egészen 53-ig, tehát az 53-as angol-magyarig, és ahhoz az Alfremszig, aki 66-ban uh, anglia edzőjeként megnyeri a világbajnokságot hazai pályán, és ezen a világbajnokságon dönt a FIFA arról, hogy 66, akkor 12 évvel később, 78-ban Argentína rendezheti a három a későbbi futballvilágbajnokságot. Ugye Argentína ekkoriban egy kvázipolgári demokrácia, nem megy túl jól nekik, de azért... egy. Hát az első igazi populista, igen. politikus. És a 78-as vébére re úgy érkezik meg Argentína hogy 73-ban Európából visszahívják Peront, és ő lesz újra az elnök. Viszont Peron meghal egy év múlva, és a, a posztját az alelnöke felesége Izabel veszi át, akit 76-ban katonai puccsal eltávolítanak. Kettő évvel vagyunk a világbajnokság előtt. Tehát Argentinában kialakul egy, egy katonai diktatúra, ami egészen 1983-ig, az első következő demokratikus választásokig marad ér hatalmon be ugye pont belecsúszik, 82, majd ugye a Falkland-szigeteki háború Angliával. Hogy ez az angol-argentin viszony ezekben az évtizedben hogyan alakult, annak majd még lesznek egyébként következményei még későbbi foci VB-ken is, de ugye itt a maga a VB az, hogy egy katonai hunta rendezi, és a FIFA nem vette el tőle, az már egy ilyen jelzésértékű dolog volt akkoriban, valamint az, ahogy maga a a világbajnokság lezajlott. Egyébként megjegyzem, a világbajnokságot végül az argentinok nyerik a, a csúcson lévő hollandok ellen 3-1-re, de hogy, ahogy eljutottak a döntőig, már az egy ilyen csodálatos történet volt, hiszen eleve a nyitó mérkőzés, amit pont Magyarországgal játszottak, ö, ezen a mérkőzésen a magyar csapat két legjobb játnyilasítást örülcsiket kiállítja a bíró, és így nagy nehezen az argentinok 2-1-re tudnak nyerni, majd tovább jutnak a csoportból egyébként, és a, ennek a világbajnokságnak az volt a, a jellegzetessége, hogy 16 csapat vett részt rajta, minden, négy fős csoportok voltak, és két-két csapat jutott tovább minden csoportból, de itt nem egyenesági kieséses rendszer volt, hanem megint két négyes csoportot hoztak létre. És a, a közép döntő négyes csoportjainak győztesei játszották egymással a döntőt. Na és hát itt történtek, történtek igazán az érdekességek. Ugye volt egy a, az argentinok ugye Peruval, Brazíliával és Svédországgal voltak egy csoportban, ahol például a, a brazil-svéd meccsen Zikónak már gyakorlatilag gólba tartó labdája pillanatában fújja le a bíró a mérkőzést. Tehát, hogy a brazilok tarinán elvettek ö, pontokat, miközben Argentinának egyébként 4-0-ra kellett volna verni a legalább Perut, ahhoz, hogy ők legyenek a csoport elsők. Hát hogy, hogy nem, 6-0 lett a mérkőzés végeredménye, és óriási hiteleket folyósított az egyébként gazdasági válságban lévő Argentína Perúnak ezekben a pillanatokban, valamint a határon vagonszám ment át a Gabona a, a perui oldal felé. Tehát, hogy Argentina gyakorlatilag úgy tűnik, így utólag visszanézve, mintha megvásárolta volna ezt a mérkőzést. És akkor ugye ez a, a 78-as vb n amit megrendezhetett Argentina, majd utána jött... 82-ben ugye a Falkland szigeteki háború Angliával, 83-ban megbukott a hunta, vagy megbukott a katonai ö, kvázi diktatúra, és akkor megérkezünk 86-ban Mexikóba, ahol Argentina és Anglia Három vagy négy évvel a háború után ismét találkozik egymással, de a erről neked van inkább történet. Igen, igen, nem is mondanám történetben, hát a meccset azt, az, az, az, az megint csak egy olyan futballmeccs, amiről még, amiről még szerintem azok is szoktak valamennyit tudni, akiket egyáltalán nem érdekel ez a sport. Ugye Maradona, Diego Maradona eleve a klasszikus, a tökéletes argentin nemzeti hős minden egyes trógerségével és minden egyes Janili együtt. Nyilván róla is bár órákat lehetne beszélni, hogy figura. Ugye kettő darab. Volt is szerez az egyik, az, az minden idők egyik legnagyobb egyetül egyedül cserezi a pályát, és belütett, nincs is kérdés. A másik pedig egy, az Isten kezenében elhíresült gól, amikor teljesen egyértelmű hogy kézzel szerzi azt a gólt. Nem is annyira meglepő, mert ugye elvilegű a ugrat fel, most azt hiszem, hogy 170 centi sincs, de lehet, hogy 170 centi, de hogy nem egy ilyen klasszikus fejelő valaki. És tényleg minden egyes videó látszik, hogy még a, egy, hát egy na, nagyjából egy ilyen alkarnyi magasságba teszi fel maga fölé a és és... Bocsánat a kezét, igen. És hogy ez, ez gyakorlatilag, tehát hogy ez pontosan az a típusú találkozó volt, ami, ami jóval több volt valószínűleg főleg az argentinok számára egyébként, mint egy, mint egy, mint egy egyszerű futballmeccs, ez egyfajta ilyen büszkeségi revans, az, az őket, elnyomó őket katoni erővel cseszegető angolok ellen, és éppen ezért is van az a, hát a közmegegyezés, hogy azért talán egy fokkal kevesebben, ja igen, ez nagyon fontos tudni, hogy a bíró nem vette észre valami érdekes oknál fogva, hogy, hogy maradónak kezezett. Hát szólnak neki? Amúgy, de, hogy így nem, nem, de hogy így megadta a gólt, ez a lényeg, és hogy a fociban nincs olyan. Hát akkoriban még nem volt videó, bíró, hogy ezt te visszafújhatod és megnézheted. Tehát így, így az mindenképpen gól lett. És ugye a közmegegyezés az volt, hogy ez volt Isten keze, ami, ami egy kicsit az. Azért... Nem közmegegyezés, ő mondja. Jaj, bocsánat. Hogy mégis pardon, mi történt? Tényleg. És hát ez nem én voltam, ez Isten keze. Igen, de most. Ugye ez egy szó, szó játékok, a Maradónak óriási volt, óriási figura volt éppen ezért, és, hogy, de hogy a lényeg az, hogy, hogy ez a győzelem ez egy, ez, ez, még ezzel a csalásra együtt is az volt, hogy jó, hát lehet, hogy itt kvázi csalta Maradona, de hogy még mindig Argentinának van rengeteg törleszteni való angliában szembe, tehát ez a minimum, amit így megérdemelt az Argentin nemzet. Egyébként az Argentina végül megnyerte ezt a világban, nagyon fontos, hogy azt már egyébként tényleges, hogy is mondjam, megvásárolt meccsek nélkül sikerült prezentálnia, ami miatt azért jobban is Örült neki valószínűleg ez a közeg. Egyébként uh, engedjétek meg, hogy én itt közbevágjak egy két percet, mert remélem, hogy belefér az időbe, mert ennek a 78-as argentinai VB-n volt egy másik történet is, ami szintén óriási viharokat kavart, igaz, hogy sokkal kisebb biliben, mint, mint amit az argentinok fel tudtak kavarni, ez már pedig a magyar-román kapcsolatoknak egy ilyen megterhelése. Ugye a Magyarország-Olaszország mérkőzésen a 78-as világbajnokságon feltűnt egy óriási drapéria a televízión, amin az állt, hogy erdély-magyar. Ezt egy braziliai emigráns, ö, ö, magyar emigráns, intézte ezt a drapit, amit egyébként a fizetett érte argentin magyar kiscserkészeknek, vagy argentinai magyar kiscserkészeknek, akik ezt kirakták. És az az érdekessége, hogy már ez az első mérkőzésen a magyar-argentinon is kim volt, csak a stadion egy magas szektorában, és a tévében alig-alig lehetett látni. Na de a román ö, televízió társaság ezt kibökte, mert a román televízió társaság annak ellenére is adta ezt a világbajnokságot, hogy az utolsó pillanatban a román válogatott mégse jutott ki erre a világbajnokságra, de már korábban megvették a jogokat, és az elég sokba kerültnek kik ezért inkább leadták a mérkőzéseket. És az az érdekes, hogy a magyar-olasz mérkőzést a, a román televízió már úgy közvetítette, hogy a képernyő nagy része ki volt takarva, nehogy véletlenül látszódjon ez az RD magyar felirat. E, és, a, ezt, és az az érdekes, hogy a, a harmadik meccsé a magyar válogatottnak a... Ezt nem is tudom, talán franciákkal játszottuk a harmadikat? Vagy... Igen, franciákkal volt a harmadik meccs. Azon ugyanúgy kim volt ez a felirat, és ott is egy magasabb szektorban, és az az érdekesség, hogy a, a, ugye a Ceausescu éra éra kellős közepén vagyunk, és a, a Romániának ilyen elég fura nemzetközi kapcsolatai vannak, főleg a, a kevésé demokratikus országokkal és a, sikerült elérni a román követségnek azt, hogy a, mind a transzparenst, mind a transzparenst tartó ö, kiscserkészeket a magyar-francia mérkőzés szünetében, félidőben a stadion ö, zárkájába vigyék, és csak a mérkőzés után engedjék el őket. Tehát gyakorlatilag a román követség elérte azt, hogy ezt az erdély-magyar zászlót eltüntessék a harmadik mérkőzésről. És még egy aprósága utána, hogy a azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy a mérkőzést közvetítő Vitrai Tamás egyszer sem említette meg, hogy mit látunk a képernyőn. Tehát hogy ezt a feliratot nem olvashatta be 78-ban a magyar televízióban. A másik ami még ilyen utólagos érdekesség. Mert hogy... tegyük az egyébként, bocsánat, félben, látjuk a hasonlót, pont nem is olyan régen ment le a románia-ukrajna, mert ha jól emlékszem, akkor a köztélyben egyszer sem mondták be, hogy Ukrajna háború van. <laughs> Ez csak egy ilyen apró plusz. Igen, ilyenek előszoktak fordulni. Amúgy még egy apró érdekesség, hogy 78 után a román közszolgálati televízió egészen a rendszerváltásig nem közvetített egyetlen labdarúgó VB-t, vagy labdarúgó Európa-bajnokságot se tehát, hogy ennek is ilyen komoly, már komoly hatású volt a pénzük, tehát, Ézzük, tehát hogy inkább tényleg kenyére kellett, de... Hát ugye volt ennek, amikor, amikor ugye, amikor ugye észak-koreát nagyon megvert a Portugália egy világbajnokságon, és akkor, és akkor hogyha jól tudom, akkor nem, nem csak utólag ugye a családtagok focisták valószínűleg, mert nem már nincsenek velünk. De hogyha jól tudom, akkor ott például a közvetítést azt le is kapcsolták egy idő után, amikor már az a harmadik gólt vagy a negyedről rúgta a Cristiano Ronaldo annak idején, úgyhogy van, vannak azért itt nagy pillanatok diktatúrákkal még. Kanyarodjunk vissza a, a, a 86-hoz, mert nagyon-nagyon érdekes az Argentin meg az angol történelmi összefüggése, de, és persze ez nem bizony, hogy társadalmi hatás, de mondjuk a, a 86-os VB a magyar 6-0-ás vereség miatt nekem például egy ilyen, az saját személyes történetemben is egy komoly, komoly fordulópont, vagy nekem, a, nekem így a kudarc megélés, mert a kudarc kellésben nagyon komoly uh, támpont uh, az, hogy, az, hogy hogyan, hogyan uh, hatod rám az, hogy, hogy várok valamit nagyon, és ez nem, nem úgy történik, nekem ez egy maradandó sevet okozott Azon... hát Én ugye akkor, én ugye abban az, időben születtem, az... úgyhogy hogy nekem ez nem jött össze, de... Ne, nekem, is a, nekem is utólag, utólag áll annyira össze, szóval hogy utólag, ez is olyan, mint, mint, a, mint az aranycsapat, hogy, hogy utólag lesz egy ilyen, képződik benned egy ilyen, egy ilyen pontá, hogy, hogy, hogy ez amiatt van, de mondjuk, ha a személyes sérelmeket, meg a kudarcokat félre tesszük, akkor akkor a maga a, a magyar bukás a szovjetek ellen az az nagyon érdekessé válik szerintem viszont már abban a pillanatban. Tehát, hogy a, a rohadó magyar szocializmus, a, a rohadó magyar kádárrendszerben olyan mértékű dühöt vált ki, olyan mértékű felháborodást, például az a, az a az a anekdotikus, vagy ilyen inkább gencszerű történet, hogy, hogy amit a Miskolci rokonai mesélnek, hogy kidobják a tévét a tizedikről a harmadikról Tehát az azóta is csinálják Miskolc. A vason, mert hogy annyira... És ugye olyan, ugye ez a dük a, a, például olyan, abban mutatkozik meg, hogy egy, egy egy, hát, hogy mondjuk, egy szép író vége, Antal, ugye magánkiadásban 500.000 könyvet ad el, néhány, 6 héttel, vagy hét héttel megelnő könyvéből. Igen, ja, gyógyíthatatlan. A, a gyógyíthatatlan. Úgy, hogy magánkiadásban meg a, a aluljáróban árulják is. Hát a, ugye 90 es évek közepéig minden magyar könyvesporc van, kis túlzással ott van. Azóta persze meg már minden könyvgyűjtőben, meg minden szemetesben, de hogy... Szerintem, én, én, ez, ez, ez, szerintem, szerintem a 6-0 az, az egy azért egy nagyon érdekes meccs, mert ott, ott hát ugye a 6-3-nál nagyjából minda, mindannyiunknak ugyanolyan típusú élményei vannak róla, hogy egy ilyen múlt ködébe vesző valami. Itt viszont nagyon jól el lehet még különíteni, hogy melyik generációknak mit jelentett Nekem a 6-0 az, az az, az, a, a, a szovjetek az nem egy létező meccs a fejemben, hanem ez, egy, hanem, hanem ez a legendáriumnak a része ahol nagyjából annak a pontnak a megjelölése, amikor minden végletesen elromlott a magyar futballban. És ez nagyon-nagyon sokáig 20 évig, legalább 20-25 évig, legalább, bocsán, igen, nagyjából igen ilyesmi időmennyiségig. Ez egy megkérdőjelezhetően alapvetés volt, hogy ott minden elromlott, és még szokásod hozzáteni, hogy meg is meg se lehet már javítani. Tehát ez volt legalábbis nekem, nekem, nekem az érzetem, hogy, hogy most már mindegy. Volt, volt a születésem előtt hónappal egy olyan vonatkatasztrófa Mexikóban, amivel már nem lehet mit kezdeni, nekem pedig magyar futbalszurkulóként így bele kell ebbe szaknom, hogy ez egy ilyen katasztrófa is marad. Egyébként nagyon érdekes ez a, ez a magyar mentalitás, vagy futballról gondolkodásnak ez a mentális oldala, hogy, hogy van, a, van egy számegyenesünk, ami a 6-3-tól a 6-0-ig tart, és akkor azon belül hova helyezkedünk el adott pillanatban a magyar futball megítéléséről, és, és igazából a... Ez, ez, ez fejs ki még egy kicsit? Mert Tehát, hogy, ez jó, hangzik, hogy végül csak egyszer, nem értem, miért. Egyszerűen keveredik a, az emberekben a 6-0 és a 6-3 élménye. Tehát a, a minden nagyon rossz, és a mindennél jobbak tudunk lenni, mindenkinél jobbak tudunk lenni érzése. Nem, Én... nem, nem. A, a, a 0-6-ból tudom levezetni a 6-3 elleni ellenérzéseimet. Tehát nekem, Szőlősi Gyuri, nem magyarázd el, hogy milyen nagyszerű volt az a 6-3, meg hogy a, a puskás, meg a nem tudom hmm. mi. Nem érdekel, ne te mert a valóságom az valójában a 0 -6. A valóságom az irapuátó. A valóságom megélése az irapuátó. Nekem ne akar előadni, hogy mi egyszer nagyok voltunk. Ja, Jó, persze, nem. és ami szerintem még ugye nagyon fontos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt ráadásul mindig hajlam, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a, a, a 0-6-ot gondoljuk a, annak a pontnak, amikor minden, minden elrőlott. Valójában egyébként 86-ban Magyarország jelentősen élhetőbb hely volt, mint 53-ban tehát, hogy, hogy még csak a nemzet nagyságáról sem mond el ténylegesen olyan borzasztóan sokat. Én szívesebben értem volna a 86-os Magyarországon, mint a Rákosi alatt. Ezt szerintem nagyjából meg tudunk egyezni. Ne, szerintem a 86 arról szól, hogy, a, hogy, hogy leomlanak a hazugságok. Tehát az a, a oké, okay, hogy relatíve jól étben él, benél, relatíve ö, szabadságban él. 53-hoz képest 80 van a magyar, de a hazugságoknak olyan halmaza ha, he, helyezedik már a mindennapokra is. Tehát a, a mi, mire gondolok? Arra gondolok, hogy, hogy a szocializmust építjük, de valójában már mindenki próbál magángazdaságból élni Úgy csinálunk, mintha szövetkezetek lennek, de valójában a GMK-ba kerisik az emberek a pénzt. Ö, jó A, a munkás van a középpontban, a szocializmus van a középpontban, de valójában agyon zsigerelik magukat egy csomóan ö, azzal, hogy plusz munkákat ö, végeznek, vagy egy csomóan mondjuk izé, halára iszák magukat a, a, a gyárkabon belüli munkanélkülseinek. Köszönhetően a fociban is, a társadalmunkban is, is annyi hazugság van, hogy ez lepleződik le ott, amikor, amikor összeomlunk. Hát már ha feltételezzük, hogy a, a 6-0 az egy ilyen mohácsa volt a, az egész pillanatnak, amikor ledőlt, a, ledőlt az a Nimbus, amit magunkról képzeltünk. Hát ebbe tudod belesűríteni azt, ami a, a, a, te, nyilvánvalóan, tehát te, nyilvánvalóan, a, a, ahogy az egészre beszélünk, e, itt is azt, azt tudod mondani, hogy nem az nem a irapuátói vereség okoz bármit. E, nem, nem az okoz bármit, de de a futballon keresztül meg tudunk élni, meg tudunk mutatni dolgokat, és ez erre tudunk rámutogatni a sok minden miatt. Tehát ugye már 15 éve, vagy legalább 69 óta a magyar futball, de nagyon súlyosan. Nem akarnak vele mit kezdeni, és ez az a pont, amikor már kell. Egyébként a, a, ennek a 6 van egy olyan érdekessége, hogy utólag köznevesült. Tehát az Irapuátó, a szovjetek, vagy a 6 ezek egy, egy köznevesülésé maga a szó, maga fogalom, hogyha valami, valami nagyon nagy bukó, akkor arra simán rá tudjuk mondani, hogy ez mint a 6-0 a szovjeteket, ez a nagy várakozásból leomló, de, de Boté, milyen kontextusba te helyezted, nyilván innen, innen máshogy kell nézni, mert mert azt mondtad, hogy ez egy egyenes következmény volt, viszont visszatérve még az én egyenes elméletemre, és kössünk át akkor a következő témára 2016-ra, amikor a magyar válogatott hosszú szünet után uh, kijutott egy, uh, egy világeseményre, nevesen a Franciaországi Európa bajnokságra, hogy 2016-ban, amikor a magyar válogatott megjelent ezen az Európa bajnokságon, egy ilyen óriási társadalmi uh, robbanás volt itt az országban, a, ugye plána az osztrákok elleni uh, első mérkőzés győzelme után, amikor a, amikor a, a városok körútjait meg a tereket ellepték a szurkolók, hogy ezen a 6-0-6-3 tengelyen ilyenkor a magyar futball szurkoló elkezdett megérkezni a 6-3 reménykedés irányába, hogy, hogy mégis szép lehet, meg jó lehet minden. Szerintem az a 2016-os EB, az, az a, a, tehát a... A, azt szerintem azért volt egy egészen csodálatos pillanata a magyar futballnak, meg egyébként a 2010 óta tartó rendszernek is, mert annyira váratlan volt az egész, annyira fura volt, hogy, hogy jól szerepeltünk, hogy egyrészt nem volt felkészülve arra a kormányzati propaganda, hogy ezt itt teljesen magáévá tegye, hiszen legyen gőződik, mindenki azt hitte, hogy ilyen, ilyen, ilyen esedezve simán kiesünk, nálunk sokkal jobb csapatok ellen, amúgy is azért, ilyen pótágól jutottunk ki, tehát hogy nem volt, ez, nem volt és éppen ezért, és mennyire jól látszik, hogy mennyire jól tud ez az ország működni, hogyha nem telepszik rá pár hülye a, a szórakozására, egy óriási buli volt az egész. Tehát, senkinek nem volt, nem volt önmagán túlmutató üzenete, az Orbán Viktor annyit tett ki facebook az első meccs után, hogy na ugye, ami nyilván ez a klasszikus, már megint igazam volt, hogy a világ összes pénzét belöntött, de mondom, de hogy még nem volt az, hogy megérkezett ez, a, már nem is tudom, hogy melyik cikk olvasatban, nagyon szeretem ezt a kifejezést, ez a szellemi foci huliganizmus. Amikor megérkeznek a megafonos hülye és elmagyarázják, hogy kiknek nem szabadna ott lenni ezeken a meccseken, meg melyik politikus, meg a liberálisok, meg a baloldalik, meg a bit tudom, ki gémet, járhat ki nem járhat uh, a, a Akkor még a, nem volt ideje a ennek a, a narratívának képülni, mert, annyira, mert még nem értette senki ezt az egészet, hogy most nem, nem tudtunk vele mit kezdeni. És éppen ezért mindenki szerintem, szerintem nagyon pozitív volt abban a pár hétben. Nekem az a, az a pillanat, az a foci szól, van értelemben, hogy a, a foci tényleg kép. Elfelejthetni azt, hogy, hogy mit gondolsz az országról, hanem az, hogy tényleg tudsz valahogy rákapcsolódni a, a, a nemzetedre, a, a, egy, egy, egy valamilyen nemzetfogalomra, arra, hogy, vagy, vagy arra, hogy élsz egy országban. Tehát, hogy, hogy ilyen szabadon, fesztenően rá tudsz kapcsolódni, ugye, és ez nagyon sokakat, ö, sokakat. Tehát azért a közéletben kiderül, hogy ez sokat. Zavarba hoz. Tehát ugye rögtön utána elkezdődik egy polémia arról, hogy hát, ha ha ennek, és ez az egész izé karneval hangulat, ugye ez valójában az orbán rendszert építi, és nem is kellene ebbe annyira felülni, és hogy ennek az azért ennek vannak neki problémák. Nagyon fontos, hogy a nemzeti nem együttműködés örül... rendszerében nem érezheted jól magadat, mert ha mosolyogsz az utcán, akkor még a végén azt hiszik, hogy neked tetszik ez a kormány. É én konkrétan kaptam meg, ugye, nagyon elfogult kollégától, hogy miatt adépülnek a stadionok. Tehát, hogy azért, mert örültem két évvel később ugyan, de hogy, hogy két három évvel később, de ezt de, de kaptam meg, hogy ha örülsz neki, ha a meccsekre elszemtem, akkor, akkor te, te a rendszer rész, hogy az megint a személyes történetemre kapcsolni vissza, de a Pistának válaszolva ez a 6-3 meg a, a, a, a 0-6 hogy van, pontokra ö, hogyan reflektál ez. Nálam például személyesen úgy reflektál, hogy én, én védem a, a 06-os pozíciómat olyan értelemben, hogy nem akarom ö, elhinni hogy ez megtörténhet, ö, nekem ez nem komfortos. tehát, hogy egyszerre örülsz, ö, hogy, hogy, hogy, már, hogy mégiscsak szólkozz magyar váltatnak, de egyszerre kétségbe vagy esve, vagy én, kétségbe vagyok esve, a pillanatban, hogy én nem ebben nőttem fel, ezt nem értem. Ez, ez, ez, ez, ez nekem nem ugye ezt nem mondom, hogy nem jó, de hogy nekem ez nem komfortes az érzés, hogy nem agyabugyának tönkre uh, vernek minket. Egyébként Bakker, uh, nekem pont ugyanez ez egy volt. Ez kisebbségi érzés Ti nem, szerintem. Nem, nem. Nem nincs sokakban ez. Nekem 16-ban pont ugyanez volt az élményem, hogy hogy én azért én most már több mint 40 éve aktívan járok mérkőzésre, minden hétvégémet a csapatommal töltöm szinte, és, és nekem alapvetően a, siker, a folyamatos sikertelenség volt a, a meghatározó élmény. Nyert néhány bajnokságot a Kispest menet közben, még akkor nagyon fiatal voltam, azok biztos megmaradtak szép emlékként, gyerekként, de nekem azért a, a fiatal felnőtt koromtól kezdve nekem a folyamatos sikertelenségről szólt a labdarúgás. És eleinte nehezen is értelmeztem azt, amikor az osztrák mérkőzés után az osztrák győzelem után, után ellepték a várost az emberek, az ünneplő emberek, akik a válogatottat ünneplik, pár évvel azután, hogy egyébként még 500 al lézengtünk a fehér oroszok ellen az ülői úton egy válogatott mérkőzésen. Az Észtek ellen, bocsát, a fejérosszokkal Debrecenben járított. Nem kell 23 identom. Nekem a válogatottnál is általában az volt az élményem, hogy jó, ha jöttek a portugálok, akkor sok néző volt, de egyébként meg ilyen, ilyen magyar-osztrák meccs a népstadionban, 8000 lézengő néző előtt. Nekem ez volt addig a válogatott élményem, és valóban nem éreztem magam komfortosan az első pillanatokban, és baromira nehezen tudtam elfogadni a sikert is. Mert hogy nekem, nekem nem ez volt a, a primárfutballélményem. Hát, nem erre kondicionál a Tess, saját át De az egy, az egy, az egy természetes dolog, hogy, hogy eleve mások is szeretik, sokkal lettek, stb. stb. Át kellett kattanni az embernek, hogy, hogy működik ez a. a Magyarországon van egy ilyen normális állapot, amikor az emberek szeretik a focit, és most jelenleg egy picit olyan érzésem van, mint egy ilyen olimpiai foci szeretet, tehát, hogy négy évente szeretjük a sportokat, négy évente szeretjük most a válogatottat, meg, négy, meg, meg a nagy selejtezőkre sokan összegyűlünk, de már kezdett megjelenni az, hogy újra kezd visszaállni a foci Magyarországon arra, arra a státuszra, hogy ez ez igazából tömegek szórakozása, és tömegek élvezhetik ezt, mint szórakozás, ami szerintem egy óriási dolog. Nekem, én ugye most kint voltam a svájc elleni meccsen, nekem nagyon fura érzés volt az, hogy most már ez egyel tovább lépett egyébként, és ugye most már vannak ilyen bizonyos méretű elvárások ezzel a csapattal szemben, tehát most már nem azért megyünk ki, hogy uristen az is csoda, hogy itt lehetünk, és így nem is tudom, megháláljuk mindenkinek, hogy a környékre beengedtek minket, hanem, hanem egyszerűen több, többet Etnénk, és ez nagyon vicces, mert ezzel párhuzamosan megjelentek az elégedetlenek. Én ugye, még, még a, én ugye a, a eleve a Diósgyőr miatt, eleve arra vagyok a lehető legbiztosabban szerintem ebből a testből kondicionálva, hogy én a, hogy én a kis csapat, én a méltóság teljes vereségek embere vagyok, én ezért szurkolok, hogy legalább ne égjünk nagyon-nagyon. Nekem ez a svájci meccs. Csak... És jól érzed magam, amikor hét múlára rákaptak ki igen, a legyőrt. Igen, de nekem ez a svájci meccs, ez egy tök meccs borzasztó. Játszottuk, van ilyen, így elfogadom, nem, nem, nem, nem, a, nem térden haltuk meg hanem egyébként volt. Tehát akár egyenlítettünk is volna, hogy nekem, ez, nekem ezt el tudom válni. És nagyon furú, hogy már elkezdett egy efeletti rész is, aki már elvárná, hogy jók legyünk. Ú, nyilván ez fogja szerintem egy kicsit megölni, ezt a közeget. Van még pár percünk, srácok, két témánk maradt még. Választhatok, hogy melyik legyen. Ugye az egyik 2016 Franciaország még mindig, ez a modern futballhuliganizmus megjelenése a nemzetközi tornákon, tehát a, a részek hőbörgők helyére a, a képzett utcai harcosok megjelenése. A másik pedig 2021 a német-magyar-európa-bajnoki mérkőzés, amit Magyarországon egy ilyen kultúrharcos mi mindenképpen obbánozzunk, egy kicsit az ide nem maradhat ki. Én, én még a 2004-es görögökről is beszéltem. Hát azt már sajnáljuk. Az, megnyerték a görögök, mindenki nézzen után a Wikipedia-n, hogy mit okozott ez, és ugye jöhet is szerintem. Szerintem a, a, ugye a, a, alá tud vágni, hogy tényleg nem okoz szerintem, semmit, hát öt év múlva azért teljesen. De mondom, hogy a wikipedia a Jó, hát, szóval, akkor beszéljünk a 2021-es német-magyar meccsről. Szóval az én, arról, én, én azért, egy kicsit magam azok szót, mert én nagyon, nagyon sokat írtam is arról a jelenségről még annak idején a HVG. -től. De a görögzít, de az alapadatok, az ugye eleve ott, ott kezdődik, hogy Magyarország 2015-ben kiszúrta magának politikailag főellenségként a németeket, vagyis hát Angela Merkel. A, ez ugye a migrásozásnak a kezdete, amikor elkezdődtek a azok az időszakok, hogy elveszik a munkánkat, és ilyen-olyan tömegek érkeznek, amikor elkezdtünk rettegni nemzetileg. És ennek volt az a tökéletes erőzménye, hogy ugye egy évvel korábban, 14-ben megnyerte Németország a, a labdarúgó világ, világbajnokságot egy nagyon multikulti válogatottal, tele ö, harmadgenerációs harmad generációs bevándorlókkal, nagyon sok törökkel, muszlim futbolistákkal, ilyen afrikai hátterű futbolistákkal, és egy ráadásul egy olyan típusú focival, ami nem volt jellemző a németekre. És ez a, a Wilkommensz kultúrnak akkor a győzelme lett, akkoriban, és azt is egy nagyon-nagyon politikai győzelemként, tack él, hogy a mesútözül a németek középpályása, ő, ő kapott is esélyegyelőségi díjat németországba. Nagyjából minden elkönyvett, hogy akkor sikeres volt az integrációt. Nézzük meg, hogyha ezt a német válogatottat itt tudja szeretni az egész ország, akkor akkor itt akkor itt minden rendben lesz. Ennek volt egy következő... egy egy hát ennek két kicsatlakozáson, na. az egyik ez a 16 vagy 21-es Német-Magyar német -magyar meccs, meg ami a mi, ha Na igen, ezt, és, és ezt a mesőtözőt, ezt csak nagyon röviden összefog, nem, ez mert már tényleg nem fog beleférni, azt hiszem, a műsorba, hogy, hogy, hogy végül is kiderült, hogy ez Németországban egyébként elbukott ez a Will kultúr kultúrfetisizmus, ugyanis ö, ö, két évvel később világbajnokként akkorát égtek az Európa-bajnokságra a németek, különösen az alultesítő mesőtöző miatt, egy olyan helyzetben, amikor a mesőtöző a receptai Erdogán török elnökkel csinált egy közös fényképet, és ezért így nyomták az egészet, egyszer csak ő volt az, aki nem igazi német, hanem török, bevándorló, megindult az, hogy igazából azért nem tudják ezek a németek jól jól képviselni hazát, mert hogy nem is ez az igazi hazájuk, és kiderült, hogy ez a, ez a kártyavár, amit felépítettek a Willkommens kultúr segítségével a német foci körül, ez teljesen összeomlott, és talán most arra visszaépült, hogy ezt még nem tudjuk a műsor felvételekor és ezért a Németország képviselt mindent, amit, ami ellen Ormán Viktor általában persze csak papíron harcol. Tehát a, a befogadó politikát, a, a migrációval szembeni megértés, hozzácsatlakozva az, hogy a, a homofóbia elutasítását, LMBTQ támogatást, tehát egy csomó olyan, olyan szörnyűséges dolgok, mint amit a, mint a másik elfogadása. Hívnák és ne a nyílt társadalom. Igen, és akkor 21-ben megérkeztünk az Európa-vagyonosságról, Magyarország megkapta Németországot, és Orbán Viktor egy évvel, a, a, a, kevesebb mint egy évvel a következő választás előtt, ezt azért érdemes rögzíteni, kampányüzemmódban volt már. És akkor kezdte el az LMBTQ törvényeket, a viset homofób törvényeket. Bocsánat, amikor tényleg gyakorlatilag megindult a homoszexuális LMBTQ embereknek a démonizálásra. Többiek mondhatják, mert elfogyott a levegőm. Nem hát tudom, akkor elmondom én. De, nem legyen, ugye, hogy, és akkor valójában, valójában ugye 2021. júniusában egy ilyen óriási nagy hisztériába csapált a, a németek elleni meccsünk, Le, Azért Münchenben játszunk. Várj, miatt, miatt és, tegyük azért zárójelbe, hogy azon a mérkőzésen a magyar válogatott győz, akkor tovább jutott volna. Tehát, hogy és úgy Németország megy, kikap. És uh, Németország kiesik. kiesik. Tehát, hogy eleve úgy ment ki a magyar válogatott, erre a mérkőzésre, hogy... Egyébként meg ez a 85. percig vezetésre állt Magyarország, és akkor Gorecka egy fantasztikus Fantasztikusan jó mester. Elképesztően az jó az meccset is játszott a válogatott. E tehát, e hogy e már e eleve e egy felfokozott hangulatba lehetett kimenni erre a mérkőzésre, amire amire rá is Igen, teleperián. amire megérkezett az, hogy ugye. Ki akarják ez egy... világítani, Allianz aliancerén? De az csak egy aláírás gyűjtést indítottak, hogy mivel a magyarok mennek oda, ahol éppen ezek a nettó homofób buszító törvények megjelentek, ezért azt szerették volna emberek, hogy világítsák ki szíve a szíve a Müncheni stadiont, ahol, ahol, ahol lejátsszák ezt a meccset. Ez egyébként egy, ez egy klasszikus ilyen internetes aláírás volt, ennek semmi alapja nem volt, még csak meg se nézték egyébként ennek a megvalósítható eset, tudom. Tehát, hogy szó se volt róla, hogy tényleg a fogják ezt világítani. A, a Fe Fehér-zöld-fehérben világított, kikerestem most a korábbi sajtót. De, de mondott, hogy kiderült ez egy civil kezeményes volt, ahol különösebben meg se fontoltak én úgy tudom, tehát hogy nem volt erről szó. De ez a magyar sajtóba, a államilag fenntartott sajtóba már, már úgy ő, ő, érkezett át, hogy a németek provokálni akarják a magyarokat, akik. Ez, ez, ez, igen. És volt, a, volt a, viszont a karszalag az ott volt, a, a csapatkapitányi karszalag, hogy a jelen? Igen, és akkor eleve meg is indult, hogy a németek de nem is voltak különösebben jók azok az ebén, és ott aztán magyar részről, úgyhogy a német sajtóban ez már nem volt egy jellemző narratíva, addigra addig, addig, addig elhaltak ezek a hangok nagyrészt, de a magyar részről még mindig az volt, hogy persze LNBTQ-val foglalkozol, meg mit nem szabad politizálni. Akkor volt az, amikor az Orbán Viktor kifejezetten támogatta, hogy ne térdeljenek le a magyar játékosok a, a, a meccsek előtt ugye ezzel is az antirasztista gondolatot terjesztve. Tehát, hogy tulajdonképpen Magyarország az anti-antifasista gondolatvilágban küldte ki a saját focistáit, és valami, valamiféle ilyen nyugati civilizációs bűnt akarták megtorolni. És akkor, várjál, arra azért még mindenképpen térjünk ki, hogy a hogy a, a mérkőzése lévő magyar szurkolók egy része hogyan élte meg ezt a mérkőzést, arra talán neked több emléked van, én bevallom, akkor már pár túl voltam az Avar ahol ezt a mérkőzést néztem. Én úgy tudom, hogy azért <gül> ott, a, ott a kint lévő egyébként, ugye, mivel ugye COVID-szabályok miatt voltak, németokszabában ezt komolyabban vették, azt hiszem 2500-an mehettek ki összesen, ami eleve nem egy nagy létszám, mm. tehát hogy ennél ennél szabadon választott, mese se többen szokás utazni télen magyar szurkolóként, és ott... Akkor a térdelős drapikint. Az is kint volt, meg az LMBTQ9 felirat. Tehát, hogy, hogy eleve a magyar szókonak egy jelentős része az úgy, az, az abból a rétegből jutott ki, akikkel azért, így, hogy is mondjam, politikailag én például biztosan nem értek különösebben egyet, és akkor még nagyon finom voltam. A német ö, skálán pedig ezek még talán az AFD-vel együtt is vállalhatatlanok. Tehát, ö, te, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ott azért előfordultak, tényleg nátszik, most ne, ne finomkodjunk. Tehát, hogy, ö, ugye ki is lett adva, hogy mindenki takarja le a, a Németországba ugye, ö, büntetési tételnek számító tetoválásait. Gondolom mindenki sejtelni, hogy, hogy milyen tetoválásokról van szó. Ö, és ezt nagyon sokan úgy éltek meg, hogy a németek részéről, Lengették az lmbt a szivárványos a zászlókat, stb. stb. És, ugye, és aztán befejezem, ezt nem felejtsük el, hogy egyiket Orbán Viktor végül is nem ment ki arra a meccsre, pedig minden egyes meccsen ott volt, és a dolog, ha jól tudom, akkor nem volt ott végül. Ami egy nagyon sokat mondó dolog, hogy annyira összebalhézott akkor a, a saját által a kitalált ellenséggel, hogy végül is a saját kedvenc hobbiját is így elengedte. Hát a bátor utcai harcos általában csak ilyen Ilyen mikrofonok mögött meg a Facebook posztokban vállalja a hatalmas nagy konfliktusokat, viszont... Egy provokatív kérdés, azért még az utolsónak, de tényleg csak egy nagyon rövid választ várok mindenkitől. Jó. Nem tudom, emlékeztek-e, egy magyar válogatott játékos volt, aki beleállt ebbe a sztoriba, Gulácsi Péter, aki... De nem, ö, akkor, nem, nem akkor, nem huszon és nem az elbén. Igen, később, tehát aki beleállt ebbe a, a, a családos család melegjogok védelmes védelme, stb. különböző sztorikba, és... Az a provokatív kérdésem, hogy a, a gulácsi dibusz vitára, hogy ki legyen a válogatott kapusa, van-e bármilyen hatása ennek a, a, a szurkolói fejekben szerintetek? Mert szerintem egyébként, tehát meg lehet nézni azt, hogy a, a gulácsiról milyen vélemények jelentek meg akár a közösségi, akár a mainstream médiában ezelőtt, és azután, hogy ezt a cuccot kirakta a közösségi oldalára, valamit az, hogy a... a az egyébként szerintem hasonlóan remek kapus Dibusznak mekkora az a, az a reputációja, ami ezután megjelent, és a válogatottba követelése. Hogy szerintetek ehhez van köze, ennek a, ennek a jelenségnek, vagy az, hogy Gulácsi tényleg rosszabb kapus lett az elmúlt években, és ez csak egy látszólagos összefüggés, vagy csak... Feltette a kérdést hét mondatban, hogy válaszoljunk két mondatban. Nem, nem a Gulácsi-nak a, a világnézeti megnyilvánulásához van köze, ö, hogy kit szeretnél a kapuba, hanem a fradizmusnak a, a mértékéhez, tehát, hogy minél inkább fradista valaki, annál inkább... Ö, Habazik. <gül> <gül> annál, annál inkább dibuszik. Ö, igen. Ö, és... és nem, nem, szóval, tehát hogy, hogy aki meg, akinek viszont ez nincs a fejében, annak meg teljesen egyértelmű a gulácsi az első választás, hiszen a Bundesliga egyik legjobb kapusa. Szerintem igen, a frauditmushoz van köze, szerintem ehhez a politikai vonalhoz is van között, Ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor Dib a egyik miniszterelnök interjújában a Gulácsitól várta el, hogy gyakorlatilag ő kérjen bocsánatot ezért az egészért. Szerintem, szerintem van köze, de szakmai is semmilyen szinten. Szerintem a Gulácsit egy kicsit kevésbé szeretik most egy párnát, de már azt is elfelejtik, hiszen az is fontos, hogy azért a szurkulói közök, mint ahogy a magyar társadalom is elég hal memóriával rendelkezik. Igen, és szerintem szorú vissza ez a, a, a Session Bodeli indulat. Szerintem. Szorul vissza a szurkolai kazeken belőz. Hát szerintem. ezt majd az EB után kiderítjük és át is beszéljük, úgyhogy köszönjük Úgy, szépen, hogy meghallgattatok minket. Két hét múlva, ha minden jól megy, jelentkezünk. Köszönjük a lehetőséget, szervusztok hajrá, magyarok! Sziasztok! Sziasztok.